erretreten erreforma haipatzen dugu, ikusi dugu basirela puntu positibon batzu e, basirela penibilitatearen adibidez eta horre izan puntu, puntu, puntu garrantzitsubat altxatu haizan zena kampaina ezberginen tartean e, egu zikurtagabraz gurekintzaitugu randuzu puntu honak basirela CGT bezalako sindikatu batek azpimarratzen du, bainan ala ere progresiboki e, bada landen moraren lusatzea bost iruila gehiago e, lusatuko dira, gelitzinen aterabitea bakarra zen gobernuaren zat gehiago, lan egitea? Ez ez, hori izan da, azkenean autu bat, ez, zahuziren gobernuak bere garaian zuen erretretaren adin legala adibidez iruroi urtetik iruroi urtera pasatzea hor beste autu bat egina izan da Argi dena da horrek ba, suposatzen duela praktikan, azken finean ba, gerozta bere handuago jendea erretretara joan endela, goberatu behar da Batez bestekoan e, ikasleek e, hogeita irurterekin sartzen digela lan munduan, baina lan munduan sartzek ez du suposatzen estabilitaterik dutenik, alegia e, prekaritatea geroztagiago nagusitzen ari da, e, lan ibilbideak asko zere e, ez dira lenbezain linealak eta regularrak, eta horrek gara nahi du, ba, pertsona batek ba, bere bizientzear, ba, beharro da ezagutuko dituela langabezi uneak, eta horrek... E, Eh, ba, atzeratu behin duela, ezke minen retreta dina, irudita sei, irudita zazpita irudita marrurte arte orduan or, eh, kriteriori kontutan delarik E, ba, argi da generazio edo belanunaldi berriak kaldetuko ditutuela eta horrek esplikatzen du zerratik UNEZ bezalako sindikatuatek ikaslean sindikatuak mazken finean protesta egin duen zerren konsidatzen du ba, esfortzua batez ere urrengo belaunaldien gainean e, kokatuko dela eta agian beste soluzio batzuk e, egon zitezkela e, maiz e, erretretan reforman beti e, Um, parametro berdinakun kitzen dira, bai kotizazioen maila, bai uh, er, um, kotizazio urten kopurua, edo pensioen maila. Eh? Baina, bat dira beste irizpide batzuk ere, horitzen e, naiz e, alderre sozialistak bere garaian boter ere itxien zinetik, egin zuen xosten bat, non erakusten zuen iru kriteriorek ikutu gabe posibilitatea bazen sistema edo pensio sistema finanzatzea. Taurak Esiski... zuen, ba, diru iturriak zabaldu bertzilela eta ez bakarrik lan ere mugatu, baizik eta beste e, diru iturri batzuk ere ikutu bertzilela, patrimonioarik lutu azirenak, kapitalfinanzi e, erbarri lotuak zirenak, eta hor bat, zelera, azken mirean besti itur, diru iturri bat, ba, e, erretretan reforma finantzatu alizateko. Prezeski hori da, azken finen, koherentzia falta bat ikusten da, alderdi sozialistan, gaur egun? Bai, bon, e, beti konturtan izan da gauza bat dela oposizioan erraiten dena, eta beste gauza bat da, boterera izten dela erik. Eh? Eta hor ikusten da, ba, bat zer alderdi sozialistan baitan, badela... Eskizofrenia puntxu bat, zeren opozizioan delarik oso diskurtso sozialista eta, eta oso rendikatzailea eta aldarrikapenez betea du, eta gero gobernurialisten delarik, bazken finean, nahiko gestionatzaile eh, epela izaten da, eta nahiko plantebentu sozialdemokratak ditu, orduan zentzorretan ez da, da harritzeko ere. Eta duela hiru urte, erazbete ziren, erretretan erreformaren esalatzeko hainbat ah, inderjerak ustaldi, eh, sindikatuena. Gaur egun mobilizazioak ahont ah, apaltzen dira, zatiketak esplikatzen dira, nez bakarrik? Bai, badira hainbat eh, parametrori esplikatzen dutenak. Lehena da, ba, eh, bai sindikatuak eta bai langileak ere piskanak barneratu egiten egin dutela, eh, bazken finan erreforma egin beharko dela eta orduan, bai pentsioak murriztuko direla eta gehiago lan inberko dela. Eta orduan ba, opinio publikoa edo iritze publikoa bizkanak hau ditu eginda hartara. Eta bestaldetik sindikatuen artean hor bada zatik eta bizki bat. Alde batetik bada e, ZFDT, ZFTC eta ZGZ reformarekin ados direnak. Eta bestaldetik aurka direnak dire batez ere ZGT e, eta EFU. Orduan horrek da mundu sindikalean ere badela zatik nabarmen bat eh baina noske finjianor argi denada gobernuak ikusiz ba zernolako sustengo duen susten, e, sindikatu garrantzitsuaren batzuen aldetik ba segurazki lortu eingo duela reforma hori pasaraztea mobilizazio garrantzitsu egirik izan gabe bada beste gozo atere eh hitzindar ora e, se sindikatu txaltsen ditut gauzak kalean eta gero azkifinan hileek dituzula isen betzen e, langileari buruzko hitzarmena zon e, baitzu Hortan ere ez dute galtzen egen, egen zilegitasun, no, sindikatuak? E, kontuzten ez amartza, Frantzian e, sindikatuak oso errepresentatibitate gutxi dutela. E, Uneko zortzia gutxi gure be dute, horrek suportzatzen du, ba historikoki beti izan direla sindikatu e, aulak errepresentatibitateari daukionez, eta uneberean oso lotuak e, administrazio publikoen finanzamentu publikoari. E, legia... E, sindikatu gehiak ez dira finantzatzen behen kotizazioen bidez, baizik eta jasotzen dituzten subpetzioen bidez, Ordoan horrek alde batetik menpekotasun bat sortzen du. Bainaan halata guzzi naiz eta sindikatu frantsesak ez oso rep representatiboak izan badute mobilizaziozeko gaitasun handia eta horriira gainean ikuita nola e, kapasitatea ukan duten e, ba, bere garaian zionon e, eta eta ondoren e, eh ba, edo e, gai, gai sozialetako ministerioak eh bertek e, zuen reforma ere bazutela basutela jende asko mobilizatzeko eta kalera ateratzeko. Baina kasu honetan dirudi eta hori da beskat holanden e, estrategia alegia pixkanaka, konsensu zikiak lortzea, ez oso so erreforma zabalak egitea, eta horren bidez, lortu egiten du azken genfinan, bere erreformak pasaraztea, nahiz eta ez oso ambiziosuak izan. Bai, guzki urteaga eztea ere, apaltze hori, nonbait, langileak uh, uzkurt direla, sindikatek, beren lana da, sindikaten lana jendean biltzia, mobilizatzea, beren nonbait, jendeak ez dute, duten lana galdu nahi eta krisia dela eta behar da, beldu da, behar da, behar da, Argida, azken finan e, krisiak eragin duela, ba, e, jendeak okil egin dela, jendeak azken finan batez ez ere talangilek, ulertu edateken bezala, ba, atera bide pertsona lasik duela, eta saiatzen dela ba, krisi honetatik ateratzen, aligeta e, ba, e, luma guti egirik, e, galduz eta eta kostu aligetatik ikena edukiz. E, Horren aintzinean e, sindikatuak ba, arturezakete azken finean beste posizionamentu bat edo jarrea radikalago bat, baina sindikatuek ere arriskatzen dute bereien baseetatik ere moztea. Orduan oso kalkulo txar, e, zaila da, zeren azken minean sindikatuak oso posizionamentu maximalistak badituzte, arriskatzen dute oso jende gutxi mobilizatzea kalean eta orduan horrek e, ere arazoak plantea ditzeieke sindikatuei. Eta gai ora, gai hori hortan utziko dugu momentuko, berri komunikazio batekin itinagoa, gure gomiteren tartean iraunbe bezala, eta hori uh, hasi, eh, bas, beste explicazio ezpego pasako da. Tapea egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean egunero gomita bat. Arra beste gai bat jorratuko dugu, egun goziz gure uh, gomitarekin, eta gaur eh, eskoleriko autetxien kontseiloa ipatu behar dugu, iguzki urteaga, jakin eh, dugu, eh, jonan hastian luralde kontratu berri bat, galdegin eh, diotela frantses estatuari hemengo autetxiek, pariseko gobernuak ezetz erran ondoan, zer harrapustu ukeiten al dugu oai parisetik? Eh, Argi da, hori hori zela pariseak nahizuena, alegia... Eh, azken irurteetan eh, egonda eh, sakoneko lanbat egina azken binean lorralde kolektivitatearen aldarrikapenaren inguruan sortu da base sozial zabalbat eta batez ere eh, klase politikoaren baitan Ipar Euskal Herrian, azken binean adostasun bar lortu da artean aldarrikapen hori eh, plazaratzeko bere meiteko behin eta berriro do eseskoa eh, ba, ez jaso da eh, frantzes gobernutik eta eh, eskorren nagusiak bi jarri plantatzen ziren, edo kontutan izanik eh, ba eh, estatu eskualde kontratu plana bukatzen dela eh, urte honen bukaeran eta orduan galdera zen ze pasatzen zen hortik landa eh, ez bada beste, beste kontratu planik argi da orain arte existitzen diren egiturak adibidez garapen kontseilua eta kontseilua eta eh, hiperraldean garatu diren politika publikoak bertan bera er eroriko liratekeela eta beste soluzio izango litzateke ba jarraitzea oraingo sistemarekin naiz eta ez satizfagarria izan e, iparaldeko ez herritarrentzat ez e, ba, klase politiko harentzat ere ez orduan azkenfinean estatuak hortara eraman nahi zuen iparaldeko hauteszien e, kontseilua eta azken bainan daiteke maila batean lortu duela Euridea, azken finanza, autetxien kontxeloak du bergitzere proposamen bat, lur elkargo formako, beraz, zerbait proposatzeko gobernuari. Miran besta dira autetxi handi batzu, groene bat bezala, dibidez, aipatzen duena, beraz, erri elkargo edo erigune, beraz, handitze uh, bat egitea, eta zemartzen du zeinaz barnean hartzen du, beraz, lur alde elkargoak plantaren sartzen zuen uh, be, son aldea, uh, ahontautsiz. Bai, baina uste hori baina garrantzisua gara da, ikuste azken finean egon dela mugendu importante bat azken dira urteetan e, aldarrikapen e, ambizioso batekin eta uneberian, uneberian konsensus sozial zabal batekin eta hori ez dela lortu. Eta orduan duan, azken finean hori nola ez lortu, orain, ba, azken finean saiatzen da mantentzen dagoena. E? Eta hor duan kontratu plan bat berri bat sortzeak, suposatzen du, ba, orain guari jarraikortasun bat emango gozaiola, benen ez dela ka, pausu kualitatibu bat emanen e, mail horretan. Eta horrik beharko da, azken finean, bai e, e, iparraldeko autetxiei nagusiak eta bai alderdi politikoak ere, nola posizionatzen diren, geroari begira, kontutan izanek, hor ba, golpeen naiko e, importantea jasotuela ba, loraldel karguari esesko eman diolarik. ETI-GITURARIKIN SEGITZEN ALDEA? Hori aipatu du grunetek handibidez, jan grunetek? Ba, emina, hor gauza asko eidean dira kontutan izanik hor aspaldiko hilabeteetan badela desentralizazioaren reforma. Uh, Lebranchu, kasero batean, pasizioan eko edikia zuen, ondoren, ba, ikusi da, ba, frances gubernuaren baitak, ba, Es, estadu planteamentuak eta e, baltzen ikuspegiak e, nagusitasun hartu dutela eta orduan ikusi beharko da pei egitura mantendu egiten den seguruanik eta hor ikusten da batez ere sozialistek nei dutela estatuzkoa mantendu eta orduan pei egitura edo antzeko egitura bat mantendu ipar euskalari dagokionez baina ez aurrera pauso kualitatibo bat emanez instituzionalizazioaren ikuspegitik orduan hor e, argi da erronka bat izanen dela batez ere mugintua hartzalarentsat hauteskundi municipalako dira e, urrengurtean, eta e, erakusti ikusteko bazke ze estrategia alternatibo edo e, garratzen duen mointu hartzaleak, eta oroar iparaldeko haute txie ezardinek ba, e, berrakti batzeko aldarrikapen hori, eta batez ere maizak lortzeko, zena kontuzten izamar da, bazken bimendetan instituzionalizazioaren ikuspegitik, ez dela pauso pausun direk izan. Ne? Hala ere, ikusten dugu, haute eskundak ongi atratzen badira bertza ere, 2008koak, aukera edu pixu guti izanen da, azken finan, rebegindikazio hori Parixera tekartzeko eta Parixen onartarazteko. Bai, uste dut, lege, lege aldi ontarako bintzat gauzak bertan berak geldituko direla, Gero, e, korsikan gertatu zen bezala, e, gobernu zentralak bere posizionamentu aldat, aldatu zuen, e, alderdi abertzaleak korsikan, ba, e, euneko goitik gora pasatu zirelarik, alegia, hor, zinez alternatiba dizateko posibilitatea zuterarik. Horendikan, iparruzka darrian, abertzaleak dira irugarren indar bat, Enfoztapuen da daituko litzatekenak, eta orduan iristen diga kasu boberena, neunoko hama Horrek erran nahi du, azken minen, botoa bertzalea ezinbestekoa dela, ba, bi alderdi nagusiak, bere haute txeak aurrera atera ditzaten. Zeren horiek egiten dute, diferentzia beharren ditzulean. Ala eta guztiz ere, hor alderdi hau ez bada, eunoko hama at joaten, alegia ez badu eunoko hogeiko e, e, maila hori gainditzen, Ez da zinez alternabatibabat bezala gertuko, eta orduan zaila izango zaio, benetan e, eragina ugeitea horrelako erabakin agusietan. E, ikusi beharko da, urrengo urteetan zagartatzen den, eta ere, herritarrak nola reakzionatzen duten, ba, fr franziako gobernuak eman duen ez ezkoaren entzinen. Ageriko ze gertatuko den, eskertuko zeitugu, iguzki urteagaz, eta son horiek emanik, eta ondoko alibat artea egiten.. Berren. Minusker.